Det här är en specialpodd från Petri Krim om rappen och straffrätten, inspelad under poddfesten 18 april 2021. Först ska vi be oss in i Krimvärlden igen. Den här gången med Petris nya poddsatsning Petri Krim och även med Frifräsarna Juridikpodden. Jag säger Frifräsare för att de är helt självständiga. Så plats på scen för Sveriges Radius, Petri Krims, Eva-Lisa Wallin och Viktor Aldén. Och så från Juridikpodden har vi Mårten Schultz och Tove Lindgren. Jag är så himla glad på att blivit påad som självständig. Det var så himla fint. Frifräsare jag och kalarna. är inte bunna av någonting. Nej. Nej, men vi, vi är helt obunna. Vi är helt obunna. Mm. Det, det, det känns jättefint. 17 vi, säsonger. Håll på i 17 säsonger. Fler säsonger med vi har avsnitt. Ja. ja. Imponerande. Vi har väldigt många avsnitt. Ja. Mm. Och hur brukar ett avsnitt se ut? Hur, vad brukar ni liksom diskutera? Vi är ju framförallt som namnet antyder juridik. Ja, ja. Det är, vi är vad vi heter. Men det, det är juridik högt och lågt får man väl säga. Alltså det är allt från att vi diskuterar liksom någon smal eh, princip från något avgörande för högsta domstolen. Men vi har ju också haft juridikpodds filmcirkel där vi mm. pratar om våra bästa juridikfilmer. Men det är ju ganska mycket brott och straff blir det. För vi, vi brukar ju ofta försöka få in lite dagsaktuella frågor åtminstone. Så vi har ju ofta tre teman per podd, mm. åtminstone något av dem är något dagsaktuellt. Så ja. eh, någon ny, något nytt avgörande som, eh, ja. Kan, ofta, ofta brottmål. Ja. Och Det ämnet som vi ska ta upp idag det har ju ni tagit upp tidigare och vi har gjort ett helt avsnitt om det. Och Det var ju innan det togs upp i högsta domstolen. I högsta domstolen så kallas ju det här målet för rapplåten. Mm. Och vi kan ju tillägga då, som public service medarbetare att det finns ju många rapplåtar. Mm. Men, det här <laughs> Men det är väldigt få som går till högsta domstolen. Det, det är rätt få. <laughs> därför heter den rapplåten. Det handlar om Frej Larsons låt mm. Då ska hon skjutas. Som helt enkelt blev prövning i Högsta domstolen. Mm. Och om vi ska prata om det här fallet, vi har ju pratat också väldigt mycket musik egentligen för att vara en krimpodd ja, var sen krimpod. vi startade. Ja, vi ju man känner sig nästan som kulturjournalist den här våren för att rap och hiphop och brott har varit så närvarande. Och vi kommer ju liksom nämna det här andra fallet också. Som Försöka försöker gå på det street cred liksom. vara lite liksom tuffare än en vanlig Peter, ja. när man ska ha ett krimprogram på p så är det väl alltid som är musikrelaterat blir så klar. Ja, det, det känns så. ju passande. Liksom. Mm. Så är det. Men, men vi försöker inte piggybacka på nåns street cred här. Utan det är ju fall som har varit väldigt aktuella och svårt att komma runt. Och de har varit viktiga att prata om. Liksom. Men, men vi har ju försökt kanske att inte prata så mycket kulturdebatt, verk och persongrejer utan mer fokusera på, på det juridiska och legala. Och straffrätten kan man ju säga. På straffrätten. Mm, uh, och Frej Larsson, ska vi, har ni lyssnat på Frej Larsson själva? Uh, nej. nej. <laughs> och det är okej. Okay. <laughs> ja. Ja. Jag, jag lyssnade en hel del på och Soan. Mm. Ja, jag lyssnade på Maskinen. Ja. Så? Mm. Ja. Mm. Men kolla här, ni nästan ger oss äh, Frej Larssons historia. <laughs> <Ja>. <laughs> Men om man, ska, om man ska berätta för lyssnarna hemma så... Frej har ju varit aktiv inom musik sedan länge- och, ända sedan slagsmålsklubben tidigt 2000-tal som var mer av liksom indie-pop, elektro-projekt. Och sen har han haft eh, Maskinen, som gjorde Alla som inte dansade våldtäktsmän, eh, vilket var en banger på dansgolven. Eh, och sen så Det var ju så här populär också i juridiksammanhang. Ja. Alltså... Eh, det var ju någon som gjorde en omskrivning av det där till ja. alla som inte dansar i tillsundsmän. Det brukar ju komma upp då och då. Eller ombudsmän. Sådär, eller ombudsmän. Alla. Alla. alla som inte skrattar i polismän. Så här är det med juristerkörmål. Ja, man ja, mm. ju att det är kul på SJs ja. juridikfester alltså. Satan. Så här har vi det. Ja, Dagen är enda. Mm. Men, men efter det så, man kan väl säga så här, han gjorde forksån som du nämnde. Och, och lite gemensamt är ju att han, är, han, han pushar ju gränserna i allt han gör. Ja, men det kan man säga. Ja. Jag har även gjort en del tv-program som heter mm. Samhälls bland annat. Och en del olika projekt för att liksom se vart gränserna går för vad man kan göra i konstens namn kan man säga. Och det här fallet som vi ska prata om, ja. rapplåten, det börjar ju egentligen som en liten gejklubb på rysk, ryskt territorium. Ja, man det är en mening man inte säger så många gånger i sitt liv. Ja. Uh, men men när är... man säger så är det ofta i sammanhanget Frej Larsson. Ja, kanske inte med den enda gången. <laughs> ja. Men uh, det är ju intressant att egentligen så börjar då den här kvällen som hela den här konflikten kan man säga liksom har sitt ursprung i. Det börjar ju med att, att Frey blir... Och nu får du... Uh, Ge mig namn för vad han är åtalad för Men Besittnings... han blir friad för. Ja, för att i den här serien som de har på TV4, Samhällsjudo, så har han då byggt en replika av gayklubben The Blue Oyster från Polisskolan 1, den kanske bästa polisskolanfilmen. filmen eh, på rysk mark på Åland. konkurrens med många andra. <laughs> Absolut, det finns många andra polisskolanfilmer, många andra polisfilmer. Men eh, då har de blivit använda av den ryska staten för besittningsintrång på rysk på Åland. Det här har gått till, det är, det är Stockholms tingsrätt, eller? Och Nej, den, det går till rättslig prövning på det. Åland- Fin alltså ja. besittningsintrång. Finns det ens i svensk rätt? så att säga? Nej. Nej. Så. Alltså det, det finns ju motsvarande. Man får inte gå in på andras tomter hur som helst. Så det finns Nej. ju regler som förbjuder det. Men, men jag, visste, jag, jag hade, hade aldrig hört det här Nej. uttrycket. Nej. Vi fick knippa besittning som jurister med något helt annat. Nämligen att ha något. Att Besitta något. och ja. hålla i en sak. Ja. Hålla en en liten gayklubb. Ja, en liten gaykop. Men de blir friade för det här och ja. har en fest på på Södermalm där de firar att de har liksom ja, det här lagt ner. och det är på den här då, festen. Man kan väl utan att övriga säga att det brukar en del droger på den här festen och polisen plockar väldigt många människor i och omkring den här festen både för innehav och ja. eget bruk kan ja. man säga. Och sen så går då en eh, politisk kvinna ut och talar i lokalpressen om det här. Och riktar lite kritik mot arrangören och Tycker att Men, det, här är, det här är inget bra. Och det rör ju upp tjänsten. Det gör det. Mm. Det landar i att eh, Fri Larsson eh, publicerar ett eh, Instagram-inlägg där eh, man förstår att han är upprörd. Han har eh, lagt upp en. Eh, det är, en det är en bild på honom själv och en annan artist eh, och en konjekskupa mm. med vad han benämner som en polisfiski som ska fileras på Valborg eh, och eh, han uppmanar också till att starta en snutatsodling. Mm, det etymologiska bakgrunden till ordet snutatsodling vet jag inte och vi har inte riktigt greppat vad det innebär. Har ni hört det någon gång tidigare? Nej. Aldrig. Nej. Har ni sett eh, inställningen? Ja, jag såg det när mm. det begav sig. Det gjorde nu. jag med. Mm. Mm. Mm. Men Vad när jag... tänkte du när du såg det? Alltså, jag, jag, såg, jag, jag såg inte så mycket till allvar i det just då. Det var ju för... Men jag, jag hade liksom inte heller kollen, så jag mm. förstod inte. Eh. Vad tänkte du? Nej, men typ samma... Um... Alltså, min liksom reaktion var lite så, här, så många frågor ja, lite så, så få svar mm. mer än att jag var så här: gud vad fan är det här det var mm. inte liksom min nej. reaktion men, men det är klart att det är också med att jag vet lite grann om Fri Larsson och liksom mm. att, att det är ganska ofta när han gör saker som jag känner så många frågor ja. så få svar um, så det var reaktionen liksom. mm. Men det kommer också en låt. Sen. Ja, för sen då, det går lite tid och den här konflikten fortsätter puttra, om man säga. Och sen så släpper han då en låt. Då ska hon skjutas. Då ska hon skjutas. Och vi får inte spela någonting av upphovsrättliga skäl. Men man kan säga att den låten, Melodin, är baserad på den klassiska födelsedagslåten. Då ska hon skjuta. Det eh. finns ännu fler födelsedagslåtar. Absolut. Det, det, gör det, är det. Det, ska vi, det är bra att du påpekar. Ja, Stevie Wonder har gjort en annan. Det finns många. Mm. Ja, det finns många. Många bra. Mm. Men här, Så jag... Sveriges Radio har inte tagit ställning för just den här låten. <laughs> Absolut inte. Nej. Men texten då? Vi ska vi inte dra hela texten. men, men ja, Vi, vi kan dra ett smakprov. Det finns några strofer kan mm. man säga. Eh, jag knullar hela din insats. Jag knullar din familj. Knullar där du bor. Och sen har vi valt att kalla den här polisen för Hanna, vilket inte är hennes riktiga namn. Hanna är en ful fisk, och då ska alla små fiskar lida. Det mm. är några rader. Är några för. Det finns ganska mycket mer. Och det här upprör ju henne såklart. Så är det. Det ja. blir en polisanmälan gällande både Instagram-inlägget och den här låten. Mm. Och det leder ju också till att det faktiskt blir en rättegång. Gällande hot mot tjänsteman. Och där försöker ju Frej Larsson förklara lite hans tankar bakom det här polisinläget, eller det här inlägget på Insta. Jag ser helt klart att det är en fisk som du, som du pratar om på den här bilden. Fisken är till och med med på bilden. Jag använde ett ord som man bara använder i fisksammanhang. Eftersom det är en polisfisk i. Glaset, jag går in på det här. Att jag att det avbryter, men fiskar är aldrig poliser. Det kan hända att det är en fisk i glaset, men poliser är människor, så det är ingen polisfisk. Och så här låter det ju. Under ganska långt, det är ganska långt för hör med, med Frey det är väl en bra bit av en timme i alla fall. Och det här säger ju ganska mycket. Man kan göra sig lite lust över hur man pratar på det här sättet. Liksom. Men det är ganska uppenbart att det här är en ordentlig liksom. Kulturklock, Det är en generation mellan hur man uttrycker sig. Och ganska svårt att liksom bena ut en sån här typ av text i ett juridiskt sammanhang. Men det låter det inte mer bara som att han försöker lossa. som han spelar ett spel med att det här fisken är en polis? Det är, det är, han trollar ju förhöret. Lite så. <laughs> Men visst är, visst är det ju helt klart så att det är, att det är olika världar som möts här. Mm. Och det är något som sen också blir säkerligen högsta domstolen, det blir ju en del av högsta domstolens prövning hur ska man se på den här kontexten, det här spelet som liksom i den här, den här musikaliska världen så att ja det, så är det. Men fanns det, tror ni att det fanns liksom en, en vilja att hota, ett uppsåt, som man säger på juridiska säga? det vill inte jag spekulera i. Mm. Men, eh, Däremot så vill jag spekulera om en annan sak mm. utifrån rapporteringen, och det är ju att den här polisen faktiskt verkar upplevt oro mm. efter det här. Eh, så att det, det, påverka, det, det fick en faktiskt påverka på henne. Det, det tycker man har kunnat utläsa ur medierna. Men huruvida för Larsson var ute efter det resultatet eller om han bara ville småjävlas lite mm. för han tyckte. För man, man ska väl också säga en annan sak som, som kanske inte riktigt kom fram det är ju att eh, den här, Hanna vi henne va? Mm. I samband med mediekommentarerna efter det här på um, uh på klubben på Söder, mm. så, så säger hon ju också att hon inte ville att klubben skulle boka honom mm. mer. Så det, jag, man, man kan förstå, Larsson har ju liksom, han kan ju också tycka att det här har slagit mot hans verksamhet. Ja, men så, är det. så det är inte det är bara en stor att han del är inte konflikten, nej, det är ju en stor del i konflikten att det har funnits en, en slags vilja att, att uppmärksamma klubbägare på vilken typ av akter man bokar och att man då anser att om man ser en sån här typ av så pass många eh, narkotikabrott i samband med en spelning, ja, då borde man som arrangör att ett visst ansvar Och då tycker ju Frey att den här polisen är inne och petar i hans försörjning. Alltså inne och ger rekommendationer i sin yrkesutövning som polis. Och det är ju såklart, det är ju lite gränsfall. Liksom. Ja, kan du. Men precis som du säger, Hanna, polisen som vi valt att kalla Hanna, hon tar ju också rätt illa vid sig både av låten och själva Instagraminlägget. Och så här berättade hon under rättegången. Vi har låtit en annan person läsa in det här. Jag ser helt... Jag var ju hemma när jag blev kontaktad av en kollega. Han berättar att man har lagt upp på Instagram att jag skulle skjutas och fileas, Och det är klart att jag tar åt mig som en människa. Jag är ingen polisrobot. Var personskydd har ju varit inblandat. Jag har haft en timmes bevakning i flera veckor. Jag har tittat under min bil när jag har gått ut med mina barn för att köra dem till dagis. Och mycket är också den samhällsbilden vi plockar in. Det är skjutningar i Västerås. Vi har bilar som har sprängts från poliskollegor i Uppsala. Ja, Det är ju viktigt då, att liksom poängtera det här. att Även om man då kanske känner till Freysen innan och man, man kanske ser honom i den kontexten som, som, ja, som kanske jag har gjort som, som har växt upp med hans musik till en viss del. Men gör man inte det, då är det ju jättebra. Äh läskigt att höra att, att massa människor sitter och likar inlägg där det står att man ska flyga, att man ska skjutas. Liksom. Så den, den måste man, ju, som du sa, den, den fruktan måste man ju ta, eller den liksom oron måste man ju ta på allvar. Mm. Men det blev en friande dom i tingsrätten. Vad tänkte ni när ni läste den? Du får börja. Vi har ju haft lite olika åsikter när vi har tagit upp det här i vår podd några gånger. Eh, och jag kommer inte ens ihåg vad jag har tyckt. <laughs> det kommer vi att återkomma till. Men... Eh, Nej, men det, här, det, här är som, det här är ett gränsfall. Mm. Det, är, det är ett ovanligt tydligt gränsfall. Ehm, dels om, om man bara gör liksom en helt rak bedömning utifrån hot mot regeln i sig. Men också i det som ju är anledningen till att vi pratar om det här att det finns yttrande fredsaspekter. Det finns grundläggande principer i spel också. Så det här är, å, å ena sidan så... upp det är uppenbart, och vi hörde ju nu precis här att hon, hon upplevde det här som obehagligt och hon, hon blev rädd, och, mm. och det påverkade hennes livsföring, hon undersökte hot när hon tar bilen och å andra sidan, Fai Larsen är en rabulist mm. han, det, det, han, han, det här är en del av hans liksom kon, konstnärskap om man ska vara lite pretentiös så att det det, det, det jag, mm. jag blev inte förvånad av tingsrättsdomen men jag hade inte blivit förvånad över motsatsen heller mm. Nej, det var det jag tänkte säga att Ingen av domarna har egentligen eh, överraskat, har inte jag tyckt. Eh, men det som har varit liksom lite speciellt med det här fallet det var ju att utpekandet var så tydligt. För det har ju annars kunnat förekomma... Men Fre Freja är ju alltid, och, och många artister är ju liksom så samhällsengagerade och kritiska på olika sätt. Men just att han eh, i liksom den här låttexterna för och efternamn, det är klart att det, det är ju speciellt och skulle inte jag heller tycka om jag var hon särskilt kul cool. Vi prata lite innan vi börjar här. det är ju en gränsdragning där också mellan fruktan och allvarlig fruktan vad, vad, vad ska man säga, liksom den skillnaden vad, vad, vad är det som krävs för att det ska vara allvarlig fruktan och får man, får man ingjuta lite fruktan i någon utan att det är ett problem? No, alltså det enkla svaret är jag vet inte, jag ja. kan inte det. De, de, men, men, så här är det ju ofta med juridiskt språk. Mm. Att det är så här, fruktan associerar ja. de flesta med något som är allvarligt. Ja, det är man ja, men exakt. Man, ja, man får tåla lite fruktan, ja. men kanske inte allvarlig fruktan. Det, det, det, är förstås, äh, det låter liksom speciellt, men, men ja, man måste upp på en viss nivå helt enkelt. Ja. Det förekommer också i regeln om olaga hot. Mm. Så det är, det är, man, man får göra människor lite smårädda mm. utan, att, utan att det faller under de här, eller, eller den här regeln. Då. Mm. Ja. Men det är ju det är, ju någonting som, precis, det är ju det centrala i det här fallet. Det här, var det här tillräckligt allvarligt? Mm. Mm. Sen blev det ju prövning i hovrätten. Där blev det annorlunda och en fallande dom. Helt enkelt. Men och blev ni förvånade över detta? Jag sa ju nu att jag inte hade blivit förvånad av någon utgång. Men mm. jag, jag kan... Det du fick väl ändå... du båda utgångarna. Precis. Men det är väl ändå så att uh, hv 1 gjorde mig lite mer förvånad. Mm. Herregud, vad vagt. Men, äh, men, äh, men, <laughs> ja, men det är väl ändå så. Ja, ni sitter lyssnar sitter och tänker här. Oj, <laughs> ja. oj, oj. Men det här kan jag förstå uh, de, de, de, de, de, de, de, de lyssnar som inte håller på med juridik, uh, att, att det här kan låta väldigt konstigt och otillfredsställande- att det kan liksom ja. bara gå helt åt olika håll. Nej, och, så dessutom och, och dessutom och... Så säger vi att allt alla utgångar är helt korrekta. Ja. Det är, så vill man ju inte tro att straffrätt funkar. Nej, Nej men det rätt de och fel. Ja, det, ska ja, det är så. Det där ni ska, bara, ja. ni ska ju bestämma. Vi vara... Inga ja. gråzoner. Nej, precis. Nej, men då, då, då kan jag nog, för egen del så tyckte jag att var mer väntad. Mm. Mm. All things considered. Vad tänker du? Mm, jag håller med. Um, ibland kan det också vara så här, när det är såna här jättesvåra frågor där vi liksom jurister så där, lägger pannan lite djup av väck och säger mm. att rättsläget är oklart, då är det ju alltså utifrån vårt perspektiv så är det så här, men det, det finns massa sådana ja. situationer där man faktiskt inte vet och det man behöver då det är att man behöver ett prejudikat från högsta domstolen och, sen, och då kan det vara lite så att man är så här det är svårt att säga. Det kan bli liksom ja eller nej och Båda är tillfredsställande. Det är bara att vi behöver få ett svar. Ja. Det tycker mm. vi också är tillfredsställande, att få det. Men, men det betyder att i underrättsdomarna så var man lite så här ja, det kan gå så mm. och det kan gå Men det är så. lite extra kittlande när man får en sån här, här fall där du först för det ena, sen får det andra och sitter alla och väntar lite på en hvdom. Mm. Mm. Så är det. Men eh, jag har för mig att vi spanade redan på tingsrättsnivå att det här hade möjlighet att gå till HD. Eh, just eftersom det var... Eh, så att vi, det, här, det hade ju HD-känning från början. Just eftersom det var... Det, det var hd filing redan HD-filing. Ja, men det, det, var, det, var ju, det var precis i gråzonen. Och i botten ligger yttrandefriheten som gör det angeläget. Att man, man, ska, man ska kunna... Och det är, ju, det är också något som har betonats genom den här processen. Det är en grundläggande rättsstatlig tanke och rättssäkerhetstanke att man ska kunna förutse ut Utgången av en straffrättslig bedömning. Mm. I det här fallet så var det ju omöjligt för Fred Larson när han la ut den här texten, även om han har läst all straffrättslitteratur i Sverige, att veta om det här var tillåtet eller inte. Mm. Och det är ju i sig ett bekymmer för någon som jobbar med yttranden att inte kunna förutse hur en domstol skulle döma ifall det blir en prövning. Och, mm. finns... och, och det är inte bara frågan om så här, sånt som har liksom HD-känning, som vi kanske brukar säga, Det är inte bara så här, ah, frågor som är väldigt svåra utan det krävs vissa saker av liksom, det materiella fallet också. Det ska gärna vara, det ska inte finnas så mycket andra grötigheter, det ska vara ganska klint. Mm. Och det var ju verkligen det är väldigt ja. mm. och det Vi pratade i programmet om att det var ganska ovanligt med ett i, i HD. Vilka var de senaste? Det finns ju två hyfsat nyligen. Ja, det och där... hyfsat nyligen på, i det här. Du är ju bort. När vi pratade lite inför så då tänkte vi tänkte oss uh, manga målet och åka ja, ja. uh, uh, mm. Grenfallet. Ja. Och Grenfallet är ju ett, ett ganska tydligt fall. En pastor från Ölan som en, höll en hatpredikan mot homosexuella ja. och hade dessutom, som jag förstår, kallat dit medierna för han ville få det här budskapet sprid, spritt. Mm. Han sa att homosexuella är cancersvulst. Tror jag var det cancersvulst på samhällskroppen. Cancersvulst på samhällskroppen. Mm. Han åtalades åtalade svets mot folkgrupp och det gick till högsta domstolen och högsta domstolen konstaterade att ja, det kan det nog vara. Men eftersom det här skedde i ett religiöst sammanhang ja. så har man ett förstärkt yttrandefrihetsskydd genom religionsfriheten som följer av Europakommissionen som mm. är en av våra grundläggande människorättskataloger. Och därför så gick åkergren fri trots att det i och för sig fanns utrymme att döma honom enligt den vanliga svenska regeln. Så mm. Den religiöst förstärkta yttrandefriheten friade honom. Ja, och den är ju svår att då applicera på fri. Eh, och mangamålet, det faller inte heller. Liksom. Det, det ger ingen vägledning i den här typen av fall. heller Men då det kan väl i och för sig appliceras på fri, alltså, inte den religiösa biten. Men så finns det ett hippie Pop, förstärkt yttrandefrihet alltså det finns ju en viss det tar ju högsta domstolen upp att sådana yttranden som sker i kulturella sammanhang, där finns det anledning att liksom vara generösare mm. så det finns ju på det sättet mm. Men det finns ju ingen tydlig regel som bostar yttrandefriheten som religionsfriheten gör för att man rappar. Nej, <laughs> Utan då, är, då är det yttrandefriheten i sig. så att säga. Precis. Mm. Man får en extra draghjälp. Mm. Men det här fick ju, fallet fick ju prövning i högsta domstolen. Bara så här, för att förstå hur smalt det lilla nålsögat är, att ett fall liksom går ända upp till högsta domstolen. Hur många fall är det per år som prövas? Uh, ja, Metaformen med nålsöga var ju ganska bra redan där. Men ja. det, det är väl typ hundra? Ja, där säga, någonstans lite drygt 100 brukar. Mm. Ja, mm. i sak då Så mm. prövar de ju en jäkla massa prövningstillståndsansökningar. Ja. Det är många Samt. som vill dit då det, är det, planer, det är få som är kallade. Ja. Precis, det är väldigt det är väldigt få mål som som döms i sak så det är, det är väldigt svårt att få upp mål i HD. Mm. Mm. Eller svårt har man ett bra case så kan man nog få upp det. Men det är inte ja, de alla flesta plattat alla där ute om ni har en mm. dröm att komma ja, hela vägen till HD ett Allt All I want for Christmas is prövningstillstånd som ett av våra avsnitt hette. Mm. Det är många som känner sig <laughs> manade. manade ja. mm. Men det är det är som du säger, Lisa. det är väldigt mm. väldigt uh, tufft. Mm. Men du fick prövningstillstånd. Eh, domen kom relativt nyligen mm. och ni siade ju redan i höstas lite grann. Hur skulle det bli med domen? Vad skulle det bli av avdatta? Det är Vi ska alltid höra... trevligt när Mårten oh blir siad. Ja, ja. Ja. Niad, menar. Nu, nu Vi ska lyssna ja. och höra vad ni trodde då. Vad <laughs> Om jag skulle gissa så jag skulle inte bli jätteförvånad om Föri som frias i HD. Mm. För det är, ju ändå, det är ju ändå någon slags gränsfallsprövning. Men, men det blir ju inte sant då. Nej men jag tror att han fälls. <laughs> och vem var det som fick rätt? Ja, det är alltså lika härligt då. Jag fick, jag fick lite mer rätt. Ja, ja det är sant. Men, men, men, han frias. Lite mer ja. rätt. Aha, ja, okej okay, han frias. Ja, ja precis. Ja. Eh, nej, men, och det är ju ofta så. Mm. Undrar man hur något ska gå, då ska man lyssna mer på Mårten än på mig kanske. Det är också så här, ja, nej. Så är det. Punkt. Jag har ju, men det är ju eh, där på ribban. Det är mm. bra, bra att höra. Så nära var det som en rådman i Värmland sa när han tvingades fria en person en gång. Mm. Men varför blir han friad? Ska jag köra? Eh, nej men det tar ju upp själva regeln i sig eh, och så läser de regeln i ljuset av grundläggande yttrandefrihetsnormer eh, som finns uttryckta i regeringsformen som är vår viktigaste grundlag. I andra kapitlet regeringsformen finns det fri och rättigheter skyddade. Det, efter ett coronaår så har ju alla mm. läst andra kapitlet regeringsformen mer än någonsin. <laughs> Vad får regeringen göra? Får man begränsa möjligheten att vistas på allmän plats? De där reglerna brukar ju inte så ofta komma i, liksom i ljuset då, som, som de har gjort det senaste året. Men men som man läser i varje fall, eh, hot mot tjänsteman, regeln utifrån att det handlar om grundläggande yttrandefrihet. Och den klon i själva bedömningen blir... Är det här tillräckligt allvarligt? Som du var inne på, mm. allvarligheten... My, är mycket fruktan. Ja, ja, det är inte bara lite små fruktan. Nej. utan Är det här tillräckligt allvarligt? Och i en samlad liksom, övergripande bedömning landar högsta domstolens majoritet som är tre domare i att nej, det här når inte upp till den nivån. Det fanns faktorer som talade mot eh, att det skulle vara tillräckligt allvarligt. Mm. Vad tänker du, Tove? Nej, samma sak. Um, och, och det är ju i den bedömningen så kommer kommer in lite också det här med att det rör sig om uh, en musikgenre. Nu kommer inte jag ihåg exakta wording, men det är typ så här: uh, Mångtydiga metaforer och uh, retoriska överdrifter är vanliga. Mm. Så att um, det har betydelse liksom, i bedömningen. Så i har försökt ta tempelet lite på hip kulturen ja, men, mm. Och sånt blir alltid roligt när såhär, ja, det man, blir... man försöker så. När man skriver med det här torra juridiska språket och ska liksom, beskriva moderna eller någorlunda i alla fall liksom, fenomen. Det blir kontrast. Ja, det blir kontraster. Mm. Men jag tycker, vi pratade om det innan här, och jag sa så. det är lite cringe kanske. Och du sa men vad ska de skriva då? Ja, det, det, det tyckte jag var bra. Ja. Det var en scen vi har Det är inte fel. Nej. nej, för det finns också en risk med om man inte skriver någonting alls. Nej. Alltså då kommunicerar man ju bara att man inte alltså eller då kommunicerar man ju ingenting men det finns ju risk att det uppfattas som att man då inte alls har brytt sig om att det här liksom är en musikgenre mm. som är på ett visst sätt. Och kanske är det lite mer underlag som periodikat så alltså till domare sen, Att man kanske måste ju ha en ganska matig beskrivning av vad om domen och vad man tänker och hur man tänker om saker så att man har något att gå på sen. Att det inte bara blir ah, släpp han släppande. Liksom. Mm. Det är svårt att liksom ta vidare den informationen. Men vad ska man göra med det? Men jag tror att periodikatsvärdet för att prata jurist svenska ja. här, det är det som man kan take away från den här domen, det är ju en slags metod för hur man hanterar sådana här frågor i fortsättningen. Det är inte tolkningen av allvarligheten i just det här fallet som är det mest intressanta för nästa rap eller Anna odell eller vad vi nu har för någonting som kommer nästa gång där konsten utmanar juridiken. Utan det är ju den här metoden där man lyfter in de här fri- och rättigheterna istället för att bara göra en lusläsning av regeln i brottsbalken. Så liksom har man det här underliggande principresonemanget. Så, att, så det, det tror jag är en viktig, en viktig lärdom av det här avgörandet. Mm. Mm. Men att det är en 3-2-dom spelar det någon roll? Alltså de här två, så att säga. Som tyckte att han skulle fällas ändå? Det enkla svaret är nej. Mm. <laughs> alltså en 3-2-dom innebär att det är då tre justitieråd som är majoriteten och det är, det är deras liksom mening som får bestämma och sen så är det två som har skrivit sig skiljaktiga. Och de gör ju för det första gör de samma bedömning i liksom den allmänna delen av domen. Alltså hur man ska vikta... De instämmer i metoden. Så att ja, de instämmer i metoden, exakt. Hur man ska vikta de här rättigheterna mot varandra. Men de gör en annan bedömning i fallet, mm. de säger så här, ah, men vänta, även om vi tar hänsyn till att det här är en sån här viss typ av musikchanger och sådär, mm. så, så var det här så pass allvarligt att det här når upp till liksom, att det är hot. Men, då, Men då, det känns ju som att det är väldigt mycket kontext det väldigt mycket för dig som person som bidrar till hur man tittar på det här hotet Så att säga, vi, vi har ju pratat ganska mycket och om ett annat fall där, där flera rapper är involverade eh, där man har använt eh, ja, men texter och, och liknande och, liksom deras, deras texter och deras personer har liksom använts i bevisning och liknande Det gäller ju ett äh, misstänkt fall av äh, kidnappning Exakt. helt enkelt där äh, man har lagt in en del låtar i förundersökningen. Det är en känd svensk artist som blev kidnappad i mitten av april förra året Det spreds äh, bilder på sociala medier där han blev så inte så att han blev förnedrad mm. och Jassin eh, är en av rapparna som mm. är åtalad han är åtalad för stämpling till människor ska vi mm. säga alltså, så en planerat kidnappningsförsök som aldrig blev av och sen är det andra personer som är åtalade för själva människorov grov utpressning och rån eh, jag har ju märkt när man har pratat både med liksom, eh, kollegor, eh, journalistkollegor och också andra att man har lite grann har sett men gud den här Frej kommer det få någon betydelse för gangsterappen om man kallar det, den genren som Yassin ja. verkar inom, kommer det få det tror ni? Nej, det kommer inte få någon juridisk betydelse. Det, det sagt, så om man liksom tar, tar någon slags tempen ändå på samhälls klimatet så har väl kanske många fått med sig av Frey Larsson-domen särskilt de som inte har läst hela domen ja. och det är ju de flesta som vet någonting om domen och har ju inte läst den, så mm. är det ju alltid eh, nämligen att han kom undan med det, så att säga. Ja. Ja, det gick. Mm. och det är väl möjligt att det kan på något vis fastna också i, i liksom hiphop ja, men han, han gick ju fri när han tog ut svängarna mm. ja. eh, att, man liksom, att man kan känna sig lite tryggare i sin yttrandefrihet på gott och ont kanske mm. Så det är möjligt. men rättsligt så, så har jag svårt att se att att det här hårdavgörandet har någonting med de här väldigt, väldigt, väldigt grova brotten ja. som nu ska upp till prövning och som ännu inte har prövat. Så vi får ju se hur det landar. Ja. Men tror ni att hade domen varit annorlunda om det var till exempel då Yassin som var avsänden tillåten då ska han skjutas? Kommer Frej undan för att han har något visst mått av lite skojig aura eller liksom en historia av att göra mer liksom komiska grejer också? Jag tror inte det. Jag läser inte in i domen eller så här, det har inte betydelse. Det kan, det kan ju vara så att den här polisen hamnar, eh, att hon blev väldigt rädd. Och då kan man ju sitta här och säga så här ah, nej men, eh, folk som kan Fri som väl. Mm. De kanske säger att han är ju inget våldskapital, han är inte mm. den här, han är inte Yassin, men, men det har inte haft betydelse här. Nej. Utan det, det är ju liksom uttrycket som är det viktigaste, inte människan. Mm. Eh, och hon tog ju väldigt illa vid sig mycket eftersom hon inte visste någonting, eller så mycket i yes. alla fall, om, om hans liksom, musik. Mm. Så att, så det, men det är ju, samtidigt, det är ju en ganska lös och sammanhållen bedömning. Det, det, det, det, det, det är inte så svartvitt där. Du har lyssnat på Petri Krim om rappen och straffrätten. Ett specialprogram som spelades in under podfest den 18 april 2021. Medverkande från Juridikpodden var Tove LIngren och Martin Schultz, och från Petri krim Viktor Aldén och jag Eva Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.